«Нічого не вийде, хлопче, у мене крім нього є ще надійні сторожі. Ну, спасибі, парубчі, що підвіз. Ось тут я й вийду». «Так ми ж ті до села не доїхали?» «Пан бачиш сад на горі? То я туди. Звідси до хати рукою подати». «Ну що ж, бувай здорова. Радий був з тобою познайомитися. Бачу, що ще не перевелися дівчата на Полтавщині. Хто його знає?» Сад зустрів її вечоровими шепотами. Все довкола пахло яблуками і медами. Мабуть, збирали сьогодні на відправку до міста. Так і є. Воно присмешку ціла гора яблук і біля кореня в ящиках приготовлені. «Хто там ходить?» – позвався знайомий голос з кореня. «Це я, тату. Старий проворно вискочив на зустріч, протезом. «О, Марійка, приїхала, коли ж це ти?» «Та тільки-но, й дома не була». «Ну що?» «Прийняли чи, може, даремно забувалося?» «Прийняли, тату!» «Поздоровляю, дочка!» «Отто зрадіє сват Микола!» «А де ж вони?» «Та подався до Миргорода!» «Отримав повідомлення!» «Посилку Василь вислав чи що?» «І на тебе дома лист чекає!» Маріки в грудях перехопила. Серце забилося часто і хвильно. «Може, скоро Василь додому приїде?» «Та я побігла додому, тато!» «Ходи, дочко, там на тебе давно заждалися і мати, і малий». Вийшла, бігла, городами і левадами навпростець. Ось уже рідна хата випливла назустріч, блиснула вікнами із яблуневої гілля й різноквіття, що буйне цвіло побіля призми. Скочила в хату радісно, сяючи, а назустрічі, піднявшись з колясочки рученята, потягнувся малий Василеч, коли печучи зраділа «Мама, мама» схопила на руки теплу крихітку, пригорнула до грудей, скручив, ніж жити пуп'яночко рожевий. А до нас скоро татко приїде, чуєш, татко, якого ти ще й не бачив, який він тебе не бачив, зернятко наші люби. Стара мати стояла коло печі, милуючись з дочкою і онуком. Ось уже два роки, як і Марійка замужем. Перед самим призовом до армії умову таки Василь Шовкоплясів Справити весілля. Боюся тебе втратити, Марійко. Та й сам рватимусь додому, ніби той птах до рідного гнізда. Скучає за Василем дочками несказанно. Не наговорилися, не намилувалися молодята. І щоб без кінця повторяти дороге для неї ім'я, назвали малого хлопчика Васильком. Василько, Василечко, щебече дочка, а ну скажи, тато, тато. І пустун-карапуз повторює слід за матір'ю, що до кінця не зрозуміли йому, але таке рідне, шовковисте слово «тато». Вінок етюдів, як багато у світі краси. Олександр Довженко З мандрівок по рідному краю. Дороги України розкинулись у своїй звабності на всі чотири сторони світу. Куди б не поїхав, де б не побував, відкривається перед тобою дивовижна краса рідної землі. І чарівний світ, ніби та велика захоплююча книга, повідає тобі так багато цікавого, повчального і мудрого. Скільки зустрінеться на твоєму шляху до стопам'ятних визначних ній, зруйнованих фортец, Мовчазних соборів, величних пам'ятників минулого, прадавніх сивих могил і замшилих мурів. І поруч із тою приспаною давниною бачиш новітню красу, втілену в досконалі звершення світлих палаців, величезних меморіалів, могутніх славних будов. А скільки чарівних див відкриє перед тобою мати природа. Густих пралісів, високих захмарних гір, морських сонячних узбереж, лісових озер, голубих рік і джерельних струмків, гордовитих віковічних дубів і задумливих старезних хлиб. У землі нашої багатюща біографія, і говорять вона до нас своєю мовою. Треба лише забачити її. Це в мудрому єданні, час нинішній, є плід минувшини і насіння будучини, говорять мудрі люди. Красу природи і всього довкілля треба розуміти серцем, і як великий поет, природа вміє творити дивовижні разючі картини, безкінечне блаженство відчуваєш тоді коли навколишня краса зливається з твоїм внутрішнім світом, коли зелені дерева, спів птаства, тихий смуток і мислі, синього неба, спогади і пахощі трав сплітаються в чарівні арабески. Арабески – чарівні малюнки, створені художниками. Ми частенько бачимо їх, експонованих десь у музеях або картинних галереях, і, на жаль, не завжди помічаємо це в натурі серед розмаїття навколишньої природи. Я заздрю тим художникам, які можуть відбити все оте на полотні ніжними тонами і відтінками, дивною гамою кольорів. Весною, влітку, восени і взимку завжди можна їх зустрічати повсюди з мольбертами. Одвічна краса землі, її прадавність. І новітність – кличе художників пензля негетюди. На Вони наносять на полотно яскраві картини вихоплені життя, в яких переплітається блакитність неба і золотарість гаїв, журбовита оголеність дерев пізньої дощової осені і перша брость у весняному місяці березолі. То добра заздрість, яка спонукає людину до творчості, а чому б мені не взяти за етюди, яких замість яскравих фарб, засобами зображення, виступало б художнє слово? Спробую доторкнутися чулим серцем і щирим словом до щедрої краси, до скарбів рідної землі. Покладу на слова усе, що схвилювало мою душу. І нехай в'яжуть у квітчастий вінок мої українські етюди. Я я назбирав їх у мандрівках по рідному краю. У полі зелених стополь, Жовтень, а вони не думають про осінь. Стоять зелені, і ніби ракети рвуться в блакитне київське небо. Вони взагалі не знають осінньої жовтизни. І якщо вже опадає їхнє листя, то лише тоді, коли настануть морози, і то неї ржавим, а зеленим килимом застилає кам'яні плити і чорний відполірований лабрадоритовий п'єдестал монумента. Барвисті квіти осені розплескались усіма кольорами райдуги біля підніжжя пам'ятника вождеві.